Bordako atetik kanpora begiratu nuen. Elorria biluzik zegoen. Urrengoan begiratu nuenean, lore zuriz beteta agertu zitzaidan. Zoritxarrez, ez dut tartean gertatutakoa gogoratzen. Patxi, ezkiaga. Arantzazura joan zeniten, grabagailu jo hartuta? Bai, bai, arantzazun izan ginen duela hogei urte. Berazitakak egiten zuen, estudioetatik kanpora salto, hasiera hartan bintzat? Bai, asira aietan, e, arantzazura eta Donostiako unibertsitatera ere bai e, kasu hortan, unai elorriaga, sari nazionala irabazi berritan elkarizketatzena. Arantzazun pehiozabalarekin izan zineten. Bai, arantzazun pehiozabalarekin, itaka saioaren, lehen saioarako. Zego goratzen duzu. Une hartatik, eh, arratxalde hartatik, goiz hartatik, ez da gitze egun partetan jungo zineten? Naiko lanborrotua daukategi esan, e, memoria gogoan dut igorrek e, arantzazun gulu oso gutiun. E, zuela gandia ga zalea morratua eta Peio Zabala ere, ba, Gandia gaztale itsua. E, zenez, hori gorgoan landut ez, eh, eta karakolengo saiorako, ba, Gandiaren olerki batzuk aukeratuko genituela eta zubilanetan lanetan Peio Zabalak lagundu zigula, ba, Gandiagas eta bestein batkan kontu eta kantu ederrez arituz hitzaigula, hori gogoan dut eta goiz pasa eder bat egin genuela arantzasun ere bai. Zerakotzi dizuen? ba bueno beraiek bizi ziren eta bizi diren ez e, ingurua eh beraiek e, logelak eh eh ingurua pixka bat eta gero ba, elkarrizketan ez eh aritu ginen peiorekin ba ba berezalaitasunengunan inguruan, e, literatura, e, musika eh eguraldia, tenporak, e, natura E, gara, itxu, ezagit, gara itxu hartan zen behar balak eroago e, naturaren inguruko liburu bat ere argitatu zuen, peio zabalak ez dakit aurretik zen, edo ondoren baino ondoren baldin bat zen ba, eskuartean izango zuen, buruan eta gogoan deta ba, naturaren inguruko aien bat e, ikasbide eder, eman zizkibula oso oso atsegin, umoreko eta oso hori itzapen, ederra uzizigun. Ez agarri asko azpimarra genitzake, akaso Iratira begira, solasera begira, besteak beste patxa da. Bai, patxa da. E, euskararekiko, euskal sustraiekiko eh, maitemiña, e, errotzea eta irekitasun eta umore azpingoratuko nuke nik ez. E, beti herri herrifartsu, beti erdi algaran, e, eta aldarte hori gainera kutsatu hutsatu egiten zuen. Besarkada estu bat, Peio Zabalaren famili sendi eta inguruari, eta bere horitzapenari. Kaixotan getorri, Itakara. itzaren hau txekaitz eta iratiko ikotxa, teklatxen maian, ele der. Hori bera da, denen historiak, Heriuak partintzen angin txipia Zeren iluzi... Kanturako gogozekarri duzu eztarria? Bai, eh, kanturako indartxu eztarria sendo. Besapean puzle bat hartuta? Bai, folk loreak dio, <laughs> eta bi puzle, daude be, bere baitan. Aitako batean ikusten da kuadriatxo bat kantuan agate deuna bezperan. Rantag eda bezperan, makiak hartuta kantuan. Ala xetorri gara guere, makiak hartuta kantatzeko gogoz. Atzordea kanturako eguna izateaz gain, minbizialen nazioarteko eguna ere bazen. Eta gaur, gurekin, atzoko egunaz... Idatzi duen liburuaz, leuzemiaz, minaaz eta biziaz, min biziaz hitzgitera guregrena urbiltiko dena, Elordi garzia inza uste.. Adiozarren mainaana. Erkaitz batzuetan ipunetan bezala eta beste batzuetan ipunetan ez bezala gertatu gertatzen direlako egunerokoan gertatu beharrekoak Bai, gertatzen dira eta hor daude, eta kantatu egin behar dira. Astea osoa darlamagu, kantuan ipunetan ez bezala. Eta jarrai dezagula luzanoan. Bai, jarrai dezagula luzaroan, bai, jarra di dezagula, luzaroan eh, askotan esaten duan bezala urteko kantua delako, ez? Eh, urte osorako kantua alegria. Eh, estela gaur eta Emen eta orain goez, e, noiz nahi oso gustora entzun barneratu hausnartu eta lantzeko kantua. Imparable, hasta la medula, Elordi García inzaustik idatzi duen liburua, gaur gurean, Elordi bera eskutik eldote izango deula. Eguno nentsle. Ba, laixe kontua hurreko larun batean bertan, berreundairuro piezako puzle, egiten hasi ginela, marrazkiari, irudiari, puzlearen ilustrazioari gehiagirre paratu gabe, eta egiten hasita eta konturatu ginela, kuadriatxo bat agirezela, eldu eta gazte umetxo, eskuetan makilla hartuta, lurra esnatzeko prest, ez sano, kanturako gogoz. Eta gate deuna gate deuna bezperako koplak, ba guk gaini gainean etzian ere entxeatzen, txikia tarteko, ba hortze bildugen itun ekaitz, kantuak, koplak eta puzzlea kontua da. Puzzlea gordetzen den kaxaren azalean aurpegian kopla eder batzuk eh ageri direla, jarri zinela kantuan eta aste oso pasa degula. Elederrek eta biok e, kantu horren melodia hartuta koplak asmatu eta kopla gasmatu. Bai, esango nuke berezko duen doñua zailandiko batez, ez? Eh, kantatu niola. El derrri asko gustatu zitzaiunez, ba, horrekin ari dela. Doño das Berriñak, nazian erabili gehi egiten duen. Gaur puzzlea besapian hartu dugu eta irratian egin nahiko geniek ohi hartzun kopla derrroye. Santa ageda, ageda, bihar da xanta ageda. Bihar da xanta ageda, eta gaurraren bezpera gaua. Gaurraren bezpera gaua. Nagusi jauna aurrera, erreberen zilurrera. Losa garela etorrigara jauna bedorren aurrera, Jauna beroren aurrera, eder zeruan nizarra errekaldean lizarra. Exe honako nagusi jaunakurre gorizko bizarra, urre gorizko bizarra. Zuri Navarra azpiko gorri ederra gaineko Andrea zure parerik ezta plaza batondra dutzeko plaza batondra dutzeko Horra horgoian niturri tu riura Etxe hontako zaldun gazteak amala hurre txintxarri, amala hurre txintxarri. Damatxu gazte irria orikolo den gorria, zure matrailea iruditzen zaitkrabelinaren horria. Krabelinaren horria Eskupekoa hartu duguta Horainabia gaitian Adiosik anez dugu eta Agurrikusi hartia. Kolpe lastan eta kantu lagunduko digu, Lurrari poliki, poliki, behar duen denboran, ez natzen. Horrendik orde hau da bidean, neguak ere goza ez alabere baitan. Pasa y todo queda Pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo caminos Caminos sobre la mar Nunca persegui la gloria Ni dejar en la memoria De los hombres mi canción Yo amo los mundos sutiles Ingrávidos y gentiles como pompas de amor Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar bajo el cielo azul templar Videa quebrarse Videan pausoa Segi la gloria videa en pausora aurrera son tus huellas el camino y nada más Caminante no hay camino se hace camino al andar Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar Caminante no hay camino sino estelas en la mar Hace algún tiempo en ese lugar Bidean i los bosques se vedian pauso akaurrera arrasto eta gridar arteko no ertzorretan, ekaitza, camino se hace camino al an eta bidearen eta itsasoren arteko er ertz Et kubre el bolgo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Oridu el buru, ekaitzak. Mino. Zurrupatuko zaitu, arrapatuko zaitu, sartuko zara. Ekaitzaren barrunbeetan. Eta ateratzen zarenean etzara izango, sartu zen pertsona ura bera cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. Elordi ordi garzi kaixo eta on gitorri. Itakara? Ezkerrik asko egunon. Pauzz pauzo egiten da bidea, ezta? Pazo ez pauzo pauso, eta zuk esan duzun bezala, ekaitzaren erdian bidea bilatu ez. kolpez kolpe abbekiak esaten den bezala eta pauzoz pauzo ekaitzak irentzi egiten gaitu, baina ekaitzetik irtetzen ere jakin egin behar da. Ekaitza. Sartzen zarenean eta ateratzen zarenean ez zara pertsona bera. Hori idatzi zuen, haruki murakamik eta elordik egin zuen. Idatzi arekin, noiz egin zenuen topo? Itzoiekin eta noiz erabaki zenuen hauek niretzat, liburuaren sarrerarako? Ba, itzoiekin topo azpalditxon eginda neukan, Baina egia da e, liburuko lehen apunteak harttzenen hasi nin berriro etorri zitzaizkidala oroitzapenera eta oso proposaktu ditu zitaizki e, liburuaren hasierarako, nik ere badear bada ikaitzaren erdian e, izango zen oroitze mu eta eszan nuen. Mm, Hau da, ez? <risa> Itzauek deskribatzen dute dena ainederki eta ain simple. Ekaitzaren erdian banago ere, badakit, e, mendik atera ez naizela pertsona berdina izango, ze lehenengo prozesutik ere isola mendugela batetan sartun indutenetik, hilabetego nintzenan eta atera nintzenean ere ez nintzen pertsona berdina, ez? Orduan, iruditzen zaito zondo deskribatzen dutela ba ekaitzaren etorrera eta eh nola ezgaren berdinak ekaitzo hori igarostean 2022ko otsailaren 5ean Minbiziaren Nazioarteko Egunaren biharamunean elordi zer modu zaude Oso ondo eta oso pozik ba proiektu berri honi helduni holako nire liburua ba, abenduan edukin nuen eusku artean, leuzemia diagnostikatu zidaten egun berberean izan nuen, eskuetan hori nahi nuen horrela izatea, ba, ziklo hori itxi edo ziklo berri batia zira emateko, eta oso gustora guztoranago, holako prozesu luzeak igarotzen direnean, egia da, ba, beti gelitzen direla, gauzatxoak ez, baina pasal ditudanak pasatak, ezin naiteke kexatu eta oso gustora nago, gelditu nahi zen bezala geldituta ere. Inparable hasta la medula. Atzotabakel erantzen liburu aurkezten, astebete intentxoa daramazu komunikabideetan, e, bizipenei, ikaspenei, oi egiten, e, zesan nahi du honek guztiak liburuaren azalean, argi datzideiteke elkanzer el koma aprendizaje de bida. Garrantzitsua da honi guztiari haotxa, jartzea, gizarteratzea, naturalizatzea, e, egoera berean, beren burua ikus dezaketenei eskua luzatzeko moduetako bada? Neri ala iruditzen zaiz. E, tabu asko dago oraindik dik minbiziaren inguruan, jendeak ez du minbizia zitzegin nahi, eta bizkarra ematen diogun gaixotasun bat da ez, egin ez daia nere txans hartu ez dute oni buruz hitze egin nai ez ta intzun ere e, igual toca tuingo eta azkenean minbizia baloteri bat da edo edonoritoka dakiguke eta nikusten naturala naturalizatu egin behar dugula minbizia hitze egitera hitzegitea ere ez ba, pandemiarekin gertatu den bezela covidatzen bat ari da itze egiten ba nikusten minbizia ere batera behar dugula gorde dugun lekutik, eta hitz egitea eta testigantzak edukitzea lagungarria dela baita ere prozesu hori bizi duten guztientzat. Eta, bueno, ni pertsona horietako bat besterik ez naiz, ez? Ez e, urtero munduan zehar amala milioi e, kasu berri diagnostikatzen dira, ni horietako bat besterik ez naiz, baina nire jarri nahi izan diot, historio honi, eta egia da, baliburua atera zenetik, jende askok idatzi dela bere esperientzia ere kontatu ze Nikusten dut e, liburonetan ba era bat bilustu dudala ba, bai, bai e, nire gorputzaren kanfotik ez eta baita nire arimabera ere tratamenduaren nondiknorakoa kontatu ditut baina baita nire emozioen barrena e, Ba, sartu naiz, ez, nire mozioen barreneko bidaia hori ere egin erindaiteke liburutik. Liburu eta uste dut e, horrela bilusten zarenean ba, jendea, jendea ere zura urran bilusteko asker zenditzen dela. Eta ba, oso politak jasotzen ari naiz askena mutiloazik iratzezidan aita batek bere zemea gaixo du amala guzterekin eta banidea otik berak Nola esango ezituenak entzuteak barrenak ustutzen lagundu ziola esan zidan, eta oso polita iruditu zitzaidan, zer barrenak ustutzea oso garrantzitsua da prozesu hauetan, eta eskerrak ematen zizkidan gainera ez. Orduan, e, ba beharrezkoa da, beharrezkoa da, zetik oso isilian eramaten den gaixotasuna da, eta bakar hori egia da, partekatzen bali bat dugu, azkenean familia bat bezala sentitzen garela ze... Ba, prozesu hauek bizi izaten ditugunok oso ondo dugu elkar eta agian ez dugu itzik ere esan beharrik, ez? da batekin badakigu ze puntutan gaudeen eta zer sentitzen ari garen eta beraz nik uste garrantzitsu dela familia hori sortzea eta familia hori horri ahotsa ematea. Inguru hori lantzea inguru hori sortzea edo baliabideak tresnak sortzeak kasu honetan bezala inguru hori sortzen joan dadin izan erezuk sorte hori elordi izantzenuen liburua irakurri dugu eta Siratik da, e, elordi naiz eta bere jaioterritik kilometro askotara egon 10 e, bat urtean egindako lan pertsonalari esker sortua zuela elordik berak inguru bat zirkulu bat, oso gertukoa, oso emozionala, e, laguntasuna, diskidetasunez jantzia, oso gertuan izan zenuen asir-asiratik noski familiarekin e, batera, eta hori zein garrantzitsua izan daiteken alako egoera batean? Neretzak, izugarrizko garrantzia dauke horrek, e, nik uste, niri gainera gaixotasun honetatik ateratzen lagundu didan Funtxezko gauza izan dela, nere inguruko ekeman didaten maitasun guzti hori, gertutasun hori, ez, mil e, askaukoan naiz, baina Madrilen bizinintzen orduan, eta zuk esan bezala, ba, marka da horretan Madrilen ere, egin duen nide kuadrilla, nide lagun kuadrilla oso bertukoa eta oso ondo erantzun dutenak baita ere gaixotasunaren aurrean, nire ondoan eduki ditut, eta familia ere, ba, gazkautik ama madrigera joan zen, e, aizpakere ba, lanbaimenak eskatzen zituen, eta aita joan etorri anibiltzen zen, basarria ez eitzita denbora luzez edukitzeko. Eta, ba, bai, izan ditut, hain gertu, zentitxu ditut, hain, hain maitakor, eta hain beste lagundu dira egia da garrantzitsua dela gaixoa ere konspiente izatea, laguntza behar duela eta laguntzen uztea ze askotan kostatu egiten zaigu laguntza hori eskatu eta laguntzen uztea ere Nik ez dut laguntza eskatu beharrik izan, egia da, hor egon dira laguntzeko presthasierazieratik, baina laguntza hori borondateonez onartu dut eta hori jakit, jakin egin behar da egiten ere. Ze jendea laguntzeko prest balin badago baina zu ez bazara uzten, ba ere arazo bat sortzen da, ez? Ordoan uste hasieratik izan nintzela oso kontziente laguntza hori beharko nuela eta hasieratik eskertu nuen eta horrek bidea erraxagoa ere egin die nire inguruan egon diren pertsoneei Elordi Helduko digu liburuaren mamiari e, baina heldu die egun prozesuari aipatu duzu ziklo baten itxiera e, minbizia diagnostikatu edo minbiziaren berri emaitz zuten eguna e, berdinen ez e, abenduaren 8 horretan itxina nahi izantzen duena liburu eskuetan hartuta ziklo hori hogeita bateko abenduaren zortzan, e, lehenengoz leuzemia zure baitan hitz e, gisa, kontzeptu gisa, gaixotasun gisa barnneratu zenuen egunura bi.000 amahiruko auaaren zorzi izan zen tartean badira zorzi urte prozesu gogorreta eta luze bat noiz erabakitzen du ellordik, guztia paperera eramanango eta nolako... Bizipena izan da hori hau da Xtasun iikagarriz idatzia dago liburu aipatzen zenuen bezala, erabat biluztu zara bertan pentsatzen dut e, oso gogorra izango zela hori ere neurri oni batean. Pausoz pauzo bideo hori bera berriro ibiltzearen e, parekoa. noraino daude hiltztuta, Oroitzapen horiek zorzi urteko denbora tarte tarteortako oroitzapenak noraino gelditzen dira hiltzatuak, norberarengan Ba, oso bultzatuak ekelditzen dira dutarikage. Ze oso prozesu luze eta gogorra da. eta hila da, eh, aizpak lehenengo zirakurri zuenean, esan zidala nola oroitzen zea xietasun guzti Em <coughs> ehm, Ba, nikuste beh da. Eh, liburu honen lehenapunteak esango nuke, hasi nintzela, hasi ziela hartzen leuzeniat diagnostikatu zidaten ez egun berdinean, baina isolamendu gela hortan. Ze nerea izta kuaderno bat erosizuen eta kuaderno hortan apuntatzen joan ginen ba, medikok esaten zigutena, noiz hartzen nintuen, kimio, kozikloak, ze mm, medikamentu gehiago jasotzen nintuen, eta apunte horiek begiratzen hasi nintzen, lehenengo aldiz asin nintzen idazten 2000 eta amabustean, Horrendik ere, prozesuaren erdian nengoen. Baina, ba, nere terapia moduko bat zen, ez? E, askatzen duen horrian pasatzen ari nintzena. Euskeraz hasi nintzen gainera idazten. Euskeraz bizi izan dudan gaixotasun bat delako, familia dertu izan dut, eta, eta guk beti euskeraz hitz egiten dugu. Orduan euskeraz hasi nintzen hitz egiten. Baina, hor, e, ba, bueno, prozesuaren erdian nengoen, gaizki jarri nintzen berriro eta eten egin egin duen idazteari eten egin dion, eh? Eta gero berriro nahi hartu dudan, ba esango nuke serio-serio 2008a emezo hortzian nintzela idazten. Eta punte hoiei heldu egin diet, kuaderno horri heldu nion berriro ere, eta 2008a maustean idatzita nahi. Eh? Eta horrein bueltak ematen, ba berriro ere, bai berriro da pausaz-pauso prozesoa bizitzea, Horregatik diot, meneritzako terapia izan dela, e, amakete izaten ditze, patxaba dekin hitz egiten duzun orain gara jaietaz, eta egia da, prozesua egina dudalako, nire txaterli burua, terapeutikoa izan da, nire burua rentzatere. Pausot-pauso, egonaldi oiek oroituz, eta paperean jaso idatzi, aske utzi paperean, Eta joaten nore gutzi, ez? Kapitulo bat bukatzen zen bakoitzean, ba, kapitulo hori izten duen, abukatu da, elordik, beste bat etaragoatz. Orduan, eh, ba, nik nire barneak askatzeko egindu dan lan pertsonala izan da. Eta, azienaran behar bada ez konscienteki liburu baten forma emanez, baina, Ba, 2008an komunikatzeko grina ere piztu zitzaidan, ez, nik azetaria izan da, ez jakintasun asko iruditzen zitzaidanako daudela gai askoren inguruan, eta, eta naturalitate hori emateko beharrezkoa iruditzen zitzaidanako banere tekstua ere ateratzea, ez. Eta... Ba, pandemia adibidez niretzako opari bat izan da ze konfinamentuan bukatu nuen liburua idazten. Orduan, e, ba, jendeazko e, konfinamentuan oso baizki pasatu du, baina ni nola hainbat denbora egon naizen isolamendu gela batetan, Metro karratu txiki batzutako gela batetan gaixorik pertsona bat bakarrik nuela nire ondoan. Ba, niretzako konfinamentua osasuntxuegonda, nire etxean egonda Erosotasun guztiarekin, ba opari bat izan da. Eta liguroa idazteko eta bukatzeko aukera eman didan opari ederra izan da gainera. Donde se cruzan los caminos Donde el mar no se puede concebir Donde regresa siempre el fugitivo Pongamos que hablo de Madrid Donde el deseo viaja en ascensores un agujero queda para mí que me dejó la vida en sus rincones pongamos que hablo de Madrid Las niñas ya no quieren ser princesas y a los niños les da por perseguir Dentro de un vaso de ginebra Pongamos que hablo de Madrid Serreguienzo en el hordilasca <risa> o tarbate que Madrillena Nolakoa zen zeintzen, minbizziaren ekaitzak irentsi aurreko elordi. Ba ni Madrilla joan nintzen master bat egitera. kazetaritza ikasi nuen Bilbon Leioan eta igrattian ari nintzen lanean herri irrratian, loiolako herri erratan hasi nintzen lanean eta gero Donostiako herri erratira pasa nintzen, Astebukeratan egiten nuen ba ma gasimbat <laughs> elkarrizketekin zuen antzera, ez? Eta nik ban eukan televiztan egiteko grina, ez? Iruditzen zitzaidan, da ba irudia, ahotsa eta textua dena biltzen zituen edabidea zela eta fro, froga nahi duen, ez? Han televiztan lan egiten. Eta horregatik joan nintzen Madriera, mazter bat aurkitu nuen Madrien ba, telebiztaren munduari lotua zegoena, eta ara joan eta egia da, ba, niri Madri asko gustatu fitzai dela hasiera hartan, oso iria undia da, baina kultura azotea, e, egunero zegoen zerbait egiteko aukera, eta Bi realitate horiek, ez? Laskauko, Laskauko sustraiak eta hiri hartan galtzeak ba, biak bat egin zuten nigan, ez? Eta asko disfrutatu nuen hiria izan zen. Anazin nintzen telebistan lanean, gaztera lamantxako eh, telebistan egin nuen urte askotan lan. Eta ba, pasio, pasioz betetako... <laughs> Pazioz betetako pertsona bat izan aiz beti. Horrek ere nik lagundu didala gaixeta zunean, Et baina oso presaka, oso presaka bizi nintzen pertsona bat nintzen, ez? Nik jende asko bezala gaur egun. Da bizitza irentxinai horrek, ez? Zeraman ninduen ara eta azkenean bizitzak berak <laughs> esan zidan geldi. Obe duzu gelditzea, ze eh beste bukatuko duzu. Eta bai, oso oso oso presaka dizu hitzela kontsientena izorain, nik orduan usteluen nuen ba, dena neukala ez. E, beti nahi naiz e, anaela neukan aurkezten ari nintzen baita ere e, goizetan ba magazil bat, bai zeiko eta dikotea ere banuen lagun talde ona ere hortu nuen, eta eta pozik pozik, pozik eta eta ba, ametsak betetzen ari mintzela sentsazio hori nuen, ez? Eh? E, baina ba batean ba, mundu hori hori, hori, hori, hori egiten da. Agauda, ba batean goizetikago era gaisotasun bat diagnostikatzen dizute. Esperen duzun gaixetazun bat eta oso kolpe gorra da, asimilatzen zaia, eta hor ba zure mundua pixkanaka pixkanaka eroritzen joaten zaizu. Eta hor konturatzen zara, ba igual etxela bentsatzen zenuen, bezain polita dizitzen ari ziren zinen guzti hori ez? Eh? Cuando la muerte venga a visitarme, visitarme. Que me lleven azo donde nací Aquí no queda sitio para nadie Pongamos que hablo de Madrid Sabinak digo aquí no queda sitio para nadie Baina azuk min biziaren prozesoa Madrid bertan Bizitzea, nola baita esatea erabaki zenuen amak galdetu zion gilari, joan gaitsezke, donostira, zuk erabaki izenuen, hemen geldituko gara, madurien. Bai, bai, nik <laughs> uste hor e, ez nintzela ere ezta konsiente prozesua zein nintzea izango zen eta zein gogorra izango zen. Ze, mil arrialdietara joan nintzen, arratsalde batetan ez nintzenak ondo sentitzen eta ez nintzen, hospitaletik atera hilabetean. Iabete, eh? Orduan, ez duzu espero, hospitalen geldituko zarenik, edu duzu espero, minbizi bat duzula izango dizutenik, eta ez dakizu nola izango daen prozesu hori ere. Soke eh? goera batetan sarkuntzara, eta niri amak eh, zantzidanean, o, amak medikoari galdetu zidanean, Donostia da eraman bezakegu, eh, Iruditu zitzaidan, e, ez nintzela gai, e, ba, bidai hori egiteko, ez gauza izango, bidai hori egiteko jakinda. Leuzenia diagnostikatu zidatela, medikoak esan da, len bailen azibar kinearekin, eta ona etorritu berri ere hemen frogak egindearko zizkidatela, diagnostikoa ja jakinda, ez? Banekiela, banekiela zer neukan, eta ona etorrita ba, agonia hori pixkat luzatzea zela iruditzen zitzaidan. Eta ba nuen, sensazioa baita ere, ba igual, enel, e, bakarriago edo sentituko nintzela. Han neuken bikotea, eta bikotetik aldentzea ere ez nuen nahi. E, taldea ere, hangoa oso indartsua sentitzen nuen. Eta ez dakit, eh? ez dakit erabaki, orainik ere ez dakit erabakia, zuzena izan zen edo ez, ati familiarentzat familiaren tzat, ba, sakrifizio asko eskatu zuen erabakia izan zen. Eta orain gertatuko balitz, eh, segurazki hemen. <laughs> hemen izango litzateke dena, eh? Tratamentoa hemen jasako nuen euskari. E, baina orduan, ni orduan ez gainera, nirekoak esan zidanean eh, ba, dena ondo badua bi urte gero beharko hitzu zuzendatzeko eta niri hori esan zidanean ni oraindik gainitzen tentsiatze, baño nolego mar naiz bi urte lanera joan gabe. Hau ez dago burutik ondo. Orduan ez ezterari ez, ez, ez, asimilatzen etorri behar zaizun guztia, ez? Gainera etorri behar zaizun guztia eta oraindik zaude ba hori zure lanera bueltatzeko pentsamenduarekin E, laizter bukatuko profesua laizter bukatuko den pentsamenduarekin eta eta batez ere hori ez, ez nuela nahi e, ba ja diagnostikoa jakinda berriro frogak egitera ona etorri berriz emaitza e, berbera entzuteko ez? E, eta eta onduan ba erabakia hartu nuen, angelditzeko erabakia hartu nuen eta eta Errespetatu egin zuen hamak ere, Badakit kosta egin zitzailela. Baina onartu, onartu egin zuten etzidaten ezzidan berriro ere in gehiago ez er horri buruz eta beraien bizitza asko aldatu zen, nire ama Madrilera joan zen bizitzaal azkautik eta beretzako lazkao munduko herridik polikena. <laughs> Madriden Madri, Madrid, niri gustatzen zitzaidan, baina nire familiako beste inori etzaio gustatu inoiz Madri. Kero uste dut nolain bezu denbora pasabea rizan duten gaixo egon naizenean, ba guztua pixkat behintzeta hartu diotela ez, baina baina ez e, beraien zat oso gorra izan da, ze nire gura soa, ba, ba denbora asko egon dira banatuta, aita joan etorrean ibiltzen zen denbora prozesu guztian zehar joan etorrian hibilida, eta berarentzat ere gorra, zenbat bida, egin behar izan dituen aruntza eta onuntza, eta nire izparentzat ere oso gorra, ze bere bikotea ere hemen utzi, eta lan hartu, eta han egon zen bizitzen ba denboraldi luzez, ez, orduan, ez nuen, ez nuen familia gan pentsatu, e, erabaki hori hartu nuenean, eta eta ba liburuare nikuste izan dela eskerrak emateko modu bat, ez? Beraiei eskerrak emateko modu bat. Niregatik egin duten guztiagatik, ze edirat eginez, eh, edirat eginez aurpegira bota, eh, baberia guk egin genuen, eh? Zu maitasunetik, e, maitasunetik, egin dutelako eta Ez da kit niniz sentitzen duten arpegira botatzeko behar hori nik uste dut ezetz baina baina ni badakiet beraien asko eman dutela eh sakrifizio asko egin dituztela migatik eta eta ezkerrak emateko aurkitu dagoan modua paperean irakita izan da, eta eh? ez taiz maiko izango hola sentitzen dutala ere eh? ez ze Ezke, hain borondate honez, hain bihotzetik eginduten gauza bat izan da. Ba, ba bueno, ni ez nahi zama, ez? Ez dakit hama guztiek hori egingo zuten, e, zior nago, e, aizpa edo anai guztiek etzitela horrelako erabakirik hartuko. Eta familia zentotu duen e, prozesuare izan dela, sentitzen dut. Momentu oso politiak eta oso ninten bizi izan ditugu prozesu guztionetan zea. Eta, ba, <laughs> zer esan dut, ba, e, asko ba, maite ditutela, asko maite ditutela nire gurasoak, nire aizpa, eta nigatik egin dutena, ba, ba ez dagoela eskertzeko modurik, ez? E, eta nik bultzatu nituela hori egitera gainera erabaki hori hartu nuenean Madrilean gelditzeko erabakia hartu nuenean beraz ba handiz e, ezkerze ez dut eh eskerzeko eske ez guztian igatik liburu bakarrik ez elordi liburuko hitzeko bakarrik ez orain txigratian esaten ari zaren guztiak zintzoki ebarru barrutik esaten ari zaren guztiak eskerron itzulketa e, sentipena du ekaitz e, imparablea, hasta la médula izan duzu esku artean egunotan nola besarkatu zaitu liburuak zer topatu duzu nola besarkatzeko beharra sentitu duzuzuk liburua nola besarkatzeko beharra ze sentipen bizi izan dituzu egunotan hitzok paper gaineko hitzok irakurtzen Ba, eraginditan, seintxazio izan da, elordi aurrez aurre ezagutzeko gogoa, irrika. E, irakurtzen hasi asinin zenetik, e, ezin nionez, e, irakurtzeari utzi, e, egin dut, e, bi egunetan, eta kontuan izan da, ba, lanean ere haritzuna izela, ez da, bi egun horietan. E, oso barrutik idatzita dago, e, bestela ezin, eta oso barrura iristen den liburua da, ezta, e, gogorra, gordina, dina, berean oso ederra. Eta oso modu ederrean e, idatzia, ez, e, atzo berari ere esaten nion, ez, e, hemen zure bizipenak daude, baina hemen e, literatura una ere badago, ez, e, erakartzen gaituena eta atximurre egiten diguna, ez, e, bai bihotzean, e, bai begietan eta baita, atz mamietan ere, urrengo horri aldearen bila. Eta hori lortzea oso zaila. Eta oso ederraldi aldi berean. Aspalditi gatoz Urrum nera gatoz Baina gan egiteko saltzara inoiz Eguzkiargitan hautsa izan Urrielegi gaude Ezuretarako Urriegi gaude. Baina, edo zen etxetan, zindan argitan, hau txak izan. dio literatura asko eta ona dagoela inparable hasta la medula e, liburuan kazetaria zara. Irratiari heldua, telebistari heldua, idazketari heldua, e, nola sentitzen duzu literatura? Aurretik idazten jarduna zinen, ze esperientzia izan dez, da, ez da? Paperian idazte hori zure bizipen erreales arago hori dena jaztea, nolako izan da esperientzia? Ba, esientzia oso poliitza izan da eta ekaitzen hitzak entzun da, ba emozionatu egiten naiz. Egia da e, ba, Baholako mezuak iibilitzen zaizkidanean niri ere bidotsza pixkat kuzkortu egiten zaitela eta emozionatu egiten naiz, e, ez nuen espero e, horrelako arrera izango zuenik liburuak eta oso, oso polita izaten ari da. Em, prozesua ez da errezai izan Ez da errezai izan paperean jartzea Lehen esan dudan bezala bat, Terapio moduko bat izan melako Eta gogorra izan da berriro Bena oroitzea Eta bena berriro Paperean Paperean jartzea Baina askatu beharra neukan iz? Askatu behar hori ere egonda Eta, beno, nire Batxikitatik Usatu izan zaipitaztea zikitatik arte izan do parte literatur lehiaketetan, hemen, hemen Goyerrin buruko lehiaketetan eta eta beno, kero eh, kazetadintza munduan sartu denean egia da, ba lanerako bakarrik idazten hasi nitzela, ez? Ba, ba, literatura alde batera utzen dela eta irakurtzen beti izan, ¿naiz? Eh, beti gustatu izan zait irakortzea. Baina ba, nire gauzak ez mitzuen jadain beste idazten. Baina, baina bena, e, izan da baita berriro ba, idazte prozesu bat, ez? E, ze, ze beti, ba, ba albisteak edo beste batzuen historiak kontatu izan ditut, ez? Eta gaztenean horiak kazetari izatea, ba, ba, oalbistetan ere historiak kontatzen ditugu, e, benetan gertatzen ditu baina baina historia bat dira, ez? Eta, ba, bueno, ba, beste batena izan beharrean oraingoan nire atokatu zait kontatzea, ez? Eta, tokesan bezala, libruak, ainbeste bezarkatu nago ba, kapitulo nuen bakoitzean konturatzen nintzen askatu nuela barruan eramana, eta bukasat jotzen nuela nire bizitzako kapituuro hori ere, ba aurrera jarraiteko indarramaten zidala horrek eta eta bueno ammetsu bat izan da eh? ez, bukatuta bukauta eznekien. tzeko bukatuko nuen ere eznekien eznekien ez, ez, ez bukatzeko gai izango nintzenik ere, baina esan bezala konfinamentu oso du ettorriitzait bukatzeko eta geresa nekien argitaretzen batek ere argitaratuko zuen edo ez eta bidaltzen hasi nitzenen argitaletzetara ba baita ere oso mezu politiko jasotzen hasi nitzen eta gero esango dut ba, argitaratu denean berriro ere etxin egona ez nulla irantsungo jendea gustatuko zaio zaio gustatuko ehainbeste biluz tentsarenean hor ere gelditzen da guzti gehi, gehi, gehi, bilustu otena, edo, edo zer esango du jendeak, eta, buf, hain ondo hartu dute liburua, eta nien zanudan bezala ez, zu bilusten zarenean, errezago egiten nire zu besteigere bilustea, eta hain mezu politiak jasotzen ari naiz, ba, ba, ilu izan zaitela, hau zelan ere gidea, ez? Ugarbara e, da, garbara bidez esnebilela ondo ne, okerreko bidea hartu nuela, eta eh auto line eh bidea hau hau dela egin behar muena, eta hola sentitzen dut orain eh ba izango den harrera onagatik eta jasotzen naizen feedback horregaten horregatik ez e, beraz ba ni liburua besarkatu egidut baina liburuak ni ere Mesarka jarraitzen du egunero. Elordi, orde, medikuaren ahotan leuzemia hitza entzun aurretik zuk zer zenekien? Leuzemiaz. Ez ezterez. A ber, eh, minbizia bai, manekean. Eh, orregatik baneri leuzemia santitateanean lehenengo momentuan ez nuen sinesto egin. Mm. Zer analitika, eh? analitika bat eginda esan zidaten, analitika bat bakarrik egiten zidaten, eta orduan esan zidaten lehuztenia izan dezakezu. Zanik esan dut baina, no? analitika batekin ja esan beharri adeten, inbizio gaukabala, ez da posible. Ez neken askozaz eh, gauza gehiago, eh, oroitze, oroitzen dintzen pelikula bat ikusia nuela, ez da izen buru gaukan ere, eh, Julia Roberts salzatzen dena, Protagonista gizon bat da, leucemia duena, eta Julia Robertsek zaintzen du, ez dakitze izen buru dauken, baina ez nekien askozaz gauza gehiago. Eta prozesuan joaten zara ikasten ez. Oso gaixo kintsoa izan nahizela esan <laughs> daiteke, ze niri esan zidaten, ez begiratu ezer e, interneten, eta nik ez sekula interneten ez er begiratu Prozesua bukatzean bai, baina prozesuan negoen bitartean ez, medikoek egizaten zidatena zinezten nuen, eta konfidan, konfidantza osoan nuen beraiek egizaten zutenean, eta horri eusten nioen, ez nuen beste gehiagorik jakin nahi, e... bai egiten izien, beraiek egiten izien neuzkan galdera guztiak ez, gainera izaten zidan mediku batek, e... zure gelara beti azken azarten ginen, Zerik galdera galderak josidean dintu zula. Orduan beti buka erarako usten zure, zure logela. Eh? E, Baina bai, beraileik niziet, neukandu da guztiak, e, beraileik aldetu diet dana. Ez dut e, interneten ezer bilatu, zehazkenean internet oso arrizko da ez eh? informazio asko bilatu dezakezu e, eta... Eta bueno e, behar dadak geez, behar dadak gegi eta ezakizu fidagarria den e, tzen duzuen informazioa ere e, edo ez eta nikordoan ba, Amerikoen kesaten ziatena bakarrik sinesttu nagin izan nuen eta horriek horri ez dunionez. Eta horra, horrela, horrela joan nintzen ikaten leuzemia bat zertzen eta zer suposatzen zuen horregatik nire medikoak esan zitenean bi urte dena ondo balin batzikoan, prozesua bi urte izango zela, nik esmio sinestu, ez? Ez anuen izona augustabioen eta bil berutik <laughs> ondo, ez anuen anu, nik hau bere alagan dut, pentsatzen hori abete kimia eta listo, kanpora. Eta gero bi urte, baina gehiago izan dira prozesua, ez? Baina... Baina bidea joan nahi zikazten. Bidean joan nahi zikazten zer den, e, zer suposatzen duen eta nola gain ditzen den. Eh? Eta eta gainera, ba, bueno, fronostikoa e, ere larri azten. Nere leucemia larri azten, txatik e, portzentaiak ordaude. Eta uneko berrogeita marra linduen leucemia kasuan zendatzen dira, baina beste uneko berrogeita marra bidean gelitzen dira. Eh? Orduan, ba bueno, momentuan, momentuan behar nuen informazioa baneukan, eta ez nuen gehiago behar. Eta leucemia, ba, ba odoleko mindizia dela, ez urmuineko gaixotasun larri bat dela ere ikasi nuen, ez urmuina azkarden ere ikasi nuen bidean, zuzakintasuna un dia dago ez inguruan ere, bizkar ez urmuinaarekin asko nazten da, eta nik... Aziratik izan zidaten bezala, banekien kimioetxela naikoa izango eta ez zur muin trasplantea bat behar izango nuela. Orduan, ba ez muin trasplantea ere ezberden ikasi behar izan dut bidean. Zer, fendeari hori izan nionean, ere ingurukoek ere pentsatzen zuten bizkarra goitibera irekiko zidatela ebakuntza batetan. Eh? Hori da, pentsatzen dutun lehenengo gauza eta azkenean oso gauza ezberdinada da ez zur muineko trasplantean. ze odolak zari gara hitz egiten, eh? odoleko zeluletaz eta, beraz, ba, transfusio moduan egiten den trasplantea da, baina, bueno, ba, bere komplikazioa aktituena, eta, eta, ba, trasplanterako dure prestatu egin behar da, beste kimio sesio oso gogorrak jasotzen dira, eta, prozesu luze eta gogorra dela ezin daukatu, baina, bueno, indarra eta adorea bilatu behar dira eronon, baurrera jarraitzeko, ez, eta liburuanik buruanik horrela idatzi du, beti ere esperantza kutsu horrekin, ze ni atera banaiz, beste donorra atera litekeen. Elordik, gaurregun, kobida dela eta modan jarri diren nitzak, zuk lehenago etxeko duta bizidear izan zenituen, burbuliak, isolamenduak, zurekin zeuden familiako edo lagunak lokartzen zirenean, Eta zure indik esnaiz zeundenetan, ze irudi pasatzen zitzaizkizun burutik, eta zer heltzen zenien? Badakite, amonaren irudia adibidez, askotan etortzen zitzaizula ederretik, eta indargun bezala. Bai, amona edia da oso presente izan nuela aziera. Zakitez, e, e, diagnostikatu aurretik, oso gertu sentitu nuen ba lógikatik ara ulertu behar den zerbait da ez e, zenik oso oso gertu sentitu nuen nere novela berberean sentitu nuen bere indarra eta eta ba bai nuen hor zegoela nolabait ez zenik ba besteko pres Ba, bizi oso, osoan egin zuen bezala, maite eh? zuena, maite zuena, maite zuena, maite zuena, ba, prest, eh, nire bere lehen biloba nintzen, eta urte lehenago, ba, bihortzekoak emanda, joan bazen ere, oso presente, oso presente izan nuen. E, ba, beak, baratza zaintzen zuen beste ume bat izango gara izu ezala, ez? Eh? bere usta partitzen zuen familiaren gan, baina bere usta nagusia familia zen. Eh? Zetan nire bere lehin dilo ba, eta horzen ditu nueen ba, ba bere usta zaintzenko preste goela, eh? zetan nire alboan egongo zela. Eta nire izbak ere izan ziun ere laualdiz egona, ez? ziutik esnatu nintzen batean, Izan, zuel, izan nuela ni ez nahi zolotaz oro, oroitzen, eh? eta horregatik ez dut liburuan jarri, baina izan nuela ziutik ez natu nintzenean, amona arizai tiraka, amona arizai tiraka berri dut ere onai zutzeko. Eh? E, oso presente izan dut, eta indarra beti, beti atera dut, babioza bete biberaten pertsone, pertsonetatik, eh? ba, familia lagunak, lagunak eta familiak egin egindituen ekintzetatik, horiek izan dira niri jarraitzeko adorea eta kemenaren bandidatenak. Zer, nik uste, ba, izolamendu gela hortan zaudenean, e, gaur egun oso mentalak gara eta hor zaudenean, haina hul, ba, burutik bihotzerako bidea oso errez egiten da, eta bihotzetik ba errazago bilatzen da aurre egiteko kemena. Eh? Zari buruak ezaten izuna, buruak ezaten izuna da, behirazia hori zauden, nolatera batzea zu emendik mm, zer gaitik, eh? zer gaitik tokatu zaizu zuzuri hau, zer gaitik, niri galdera oso errepikakorra da, kasu guzti hauetan, eta galdera hori zemateta lehenago alboratu, orduan eta hobe, horrek jarrera aldaketa batakar. Eta gauak niri oso goborrak egin zaizkit, Gauetan burua martxan jatzen zelako, ez. Eta burua izintzea kostatzen zizai alako. E, eta buruak, ba, porzentai gintzen dira, arriskoa gintzen dio, namu guzti edarak <gülüyor> azaltzen dira buruan. Eta egunez berriz, bihotze zitzen, eh? Biotze zi... e... Um, txarrak eta kakatzuak izanagatik bat zerbait polita gertatu balima zen horri eltzen nion, ez eh? ze... horri eltzen nion zer esaten noen, bueno, bakaur egun txarra balima duzu eta ibi arretotzeko beste zerbait obea, eta onartu egin dardira baita egun txarrak ere eta egin behar da eta zerrea ere atera behar da e, nik garrantzitsua dela, <laughs> hor barruan pelota bat egiten uztea eta aski guztea Eben, horrek ere barriztenazio bat sui ematen die sarrera, ez? Eta bat, tristura hori ekatera eta iritziko da Irribarrea ere, Garrantzitsua da tristurai ez e, gehiengi ertzea. Bai, bai sentitu behar dugu, baina ez gara tristura txikitu behar, gehiengi E, tendenzia tendencia unia dugu <laughs> orokorrean, ez? Ba, gauza triste bat gertatzen denean, ba hor kenditzea, ez? Horri huetak ematen eta eta hor biktima zater horretan eta hor praktikatera egin behar da. Eh hor praktikekin ikite aterain berdea zerbaitin mini galdentzaile ere sinteginda zaion, zatik mina besterik ez goo ematen galdera horrek, ez dauka erantzunik. Moteria batelako gaisotasun hau edon hori tokadaki okena eta ordoan ba beste galdera bat zuen dira, ez? Zertarako niri eta ikasga joan dira, ez? E, gauza guztietatik ikasti egin behar da eta gauza txarrak hartatzen dira nean horrein nikeiago ikasten dugu. Beruan, ba ikastuka aukera bat da eta, eta horri deldu ba basatzen ba mitzuen egunak. Gauak egia da, zaiagoak izan girela niretzat. batez ere, lehenengo lehenengo hilabetean. Ixolamendu gela horretan egon zen lehenengo hilabetean. Oso horra izan zen, ze, ze... egun ez e... ba, zendeazko banuen inguruan, baina gauran iristen ziren mamu horiek, ez? Gauran jartzen zen burua <laughs> martxan izi ditinik eh, mantentzen zen burua. Baina Baina shamdezala ni ke beti aurkitu dut e, guztietan aurkitu dut ba, ari bat, ez? <risa> ari bat e, bertagaratik tira egiteko eta eta jarraitzeko gorrokan aurrera egiteko eta eta hori sor diet nire inguruan gonden diren guztien, eh? Nire inguruan egon den familia laguna, ze, baita meiku eta irisania ere hor egondira behar izan dituda denetan eta eta hoyo dire asko eskerzten bidet animori zena eta empatia hori erakutsi izana zein garrantzua baita empatia hori da mediko lan eta eritzainengan ere aurkitzea El ordinor burua ere zaindu behar izaten da eta nor bere buruarengan prozesu honetan e, aldaketak bizi izaten dira e argaltzea, e, inlegalera, guzti hori zuk nola bizi izan duzu? Ba, aldaketak fizikoak asko izaten dira, eta aztenean aldaketak fizikoak e, bakarrik ikusten ditu kanpokoak, baina aldaketa, barruko aldaketak ere asko izaten dira. Eta horiek pertsonak berak eta ja, behar badain guruko ek, ere e, notatzen dute, eh? Aldaketak fizikoak oso gorra dira, ze, hmm. bueno, ni iroliko ni, ni, zitzaidala nik banekien, eh? Orduan, tiskaenak aperezpatzen joan gintzen. Ixelamenduela horretan zertu eta hilea moztu noen ba, egun gutxi batzu barru, hile luzean eraman eta motxan moztu noen, ba, oitzen joateko hile hile motxan nuela nere burua ikustea, ez. Eh? Baina hala ere hile ba, sortak eskuan gelitzen zaizkizunean lehenengo aldiz ba impressioak egiten du, eh. Eh, normalean, bueno, izan zen, eh, guroa eta iles horta bat eh er, gelditzu hutsaiaganeskoan eta guroa eskua berriro gurutik pasatzean, ba beste horta bat eta beste horta bat eta eh egiten du. Eh, orduan erabaki nuen, ilea harrapatzea. Zer nuen <laughs> Illez hortakin gelditzen nahi eskoan e, demora, demora guztian, ez? Eta, eta bueno. Eta, hilea rapatzen da zunean, ma da hor, itxal moduko bat, ez? Hilea e, nonazten den jaiotza, ez? Ikusten da, itxal moduko bat, baina hakin idunak emana ala, itxal hori ere bezabertutua. Eta buru soilea gelditzen zaizu, ez? Bueno, e... Nirapatu nintzenen ere betatu nintzen bizfilura eta inpresio egin zidan baina buruz hoia ikusten nuzuen oraindik ere pixka bat gehiago. eta. Azkeneanpañuelekin ba, fullarrekin edokelukakin ba hori hori ere eztali daiteke baina. Niretzat gogorrago izan zen adibidez gogorrago bezala bezalaoitztzen dut bekainak eta betileak aldu nituenekoa ez, espresio hori gabe gelditzen delako aspegia, eta hori bai izan zen niretzako gogorra. Baina hori ere lan landu egin behar da. E, nik uste aurrean jarri behar duzula zure burua, eta denbora bat pasa horrez, izpilioaren aurrean zure buruari begira, ba irriparre bat atera nahian, eh? ikusten duzunari irriparre egin nahian. Eta hori eh, lanketa pertsonala da eta lanketa hori beharrezkoa da ze azkenean zure burua onartu beharra dokezu. Zure burua onartuz egoera horretan maitatzen ikasteko zure burua eta maitatzea beharrezkoa da eraldatzeko. eta prozesu hauetan eraldaketa oso garrantzitsua da. Argaltasuna ere ikaragarria da. E, niretzako ni beti izan aiz pertsona argala baina nik 20 e, kg galdu nituen, 31 kg tan gelditzen dizen prozesuaren etapa batean hogeita maika kilo errez izaten da baina eskeleto bat nintzen ez urreta zal eta eta oso gogorra egiten da espiriaren aurrean hori ikusten eh? e... uf, oso argaltasun hori ere asko impresio handia handia ematen zidan argaltasun horre eta gainera ba ba urtegia garai hartan oso puztuta nuen tratamenduatik eta gorputza berriz argala argala ez ezurreta azal bakarrik eske ez, aitebola fuerte chumareta txusna eta bota indentzidad ba gogorra gogorra e, oso oso gogorra da eta azkenean e, Ba, beste nahurrean ere, e, familiaz badaki, baina edozen pertsonak ikusten izula ba, gaixoaren erreflexu, gaixotasunaren erreflexu, gaixotasunaren izla bihurtzen ez, Edo nork begiratzen izula badaki gaixo zaudela eta eta eta edo nolako prozesuat dizitzen. Orduan ba, hori ere lanteta pertsonal izugarria da, ba. e, momentu hortan zauden bezala. Ba, esan duzera, onartzea. Zure burua onartzea eta, eta horrekin bakean egotean. Mm, ba, zure izpilloak izlatzen dizuen horrekin. Eh? Nihon momentu bat zuetan egon, egon da prozesuan ezin izan nuen. Ez ninten gai nire burua begiratzeko izpilloan. Eh? Nahiago nuen ez begiratu, ze, ze oso gogorra egiten zitzaidan hori ikustea. O, beraz hilearena e, buruko idearena nikuste izan dela mm, ba gutxien kostatu zaitana, ehz argaltasun hori noretzako ikaragarria izan da, eta ba baita aurpegia espreziobi gabe gelditzea, hori ere hori ere gehiago kostatu zait buruko idearena baino eh ba burukoa ba, hori, azkenean zati polit bat jarrita eta elukek asko laguntzen dutelako, ez? Bestea ezin da, bestea eztali. Eta <laughs> ba, nire, nik azkenean ere niri erropa guztia, gelitzen zizai da, oso agundi eta azkenean, ba, gonan gona luzekin estaltzen juen ankak, ez? ez olako praka, olako argaltasonarekin prakak jartzea ezin ez batzen. Orduan, ba, bilatzen jozu formulak e, itxura aldan obea oberena emateko, baina, baina bai, bogorra da. E, bai, zizikoki, eta bai, eta ez barrutik ere prozesu bat dagoelako guzti hori, guzti hori onartzeko eta guzti horri aurre egiteko, eta ba, edo dagoela ere zure burua maitatzen ikasteko. Ze, maitasun horretatik aurkit behar da aurre ateratzeko jarrera, ere. Ez baduzu zure burua onartzen oso zaila da, Ososo geia da jarrera hon bat izatea ez, gaixo, gaixotasunaren aurrean, eta hortik e, ateratzeko badadorea edukitzea ez, Oran Ordu, onara onara. onarkena eta integrazioaez.kenean integratu egin behar duzu e, gaixotasuna antakaarrena. Ez dago bestete biderik niretzko gehin. Elordidie eta argi eta argia datorrenean eta batean kolpe batek datorren argitasun hori iluntzen duenean, orduan zer? Ba, pausaz, <laughs> Beti Beti pausaz, pausaz. Eta egunean egunekoa abizik. Hori gogorra izan zenbaitan, batez ere nire familiaren zat, eh? ze egia da ba, golpea jasun duenean golpea zorotzen eh? eh ezena investiko kolpea izan horrela orain, or oraingo ora laegoiko bani ez ez ez merkatuko, baina eh mireodola orainek mire zelulak eh, zeuden behar bezala martxan eta ez hemorragia bat gelditzeko indarrik, ez? Eta hori izan zen, hori izan zen arazoa. Mm, eta eta beno, eh, egia da nuke eh, bak golpea oroitzen dudala eta gero gaizki sentitzen ari hasi nintzen unea ere oso garbi garbi oroitzen dut. mm nola nola galdunuen e gorputzeko kontrola ez eh orioso garbi oroitzen dut. baina bagero gero eh ama ikantzen ez ikusti zuena nire burua joaten ari zela. eh Ba, ez nintzela ja konsiente, ez plano konsiente batean eta eta joaten ari nintzela. Horban eh? nik uste egoera e, e, hori bera rentzat izan zela gogorrena. Ze mi e, plano konsiente-inkonsiente horretan nengoela oso gutxi dauzkat, bai daukatze gogoan ba re garaaztan nire bikotea zena etorri zeneko momentua horre uki nuen konsientzia apur bat lortu nuen ez? E, bera, bera etorri zenean, baina berri du ere e, iuntasuna ez, berri du ere joan egin nintzen, <laughs> Ijununtasunean nor geldidu nintzen eta nikor rez daukak orraititzatenik. Ez operatu zidatenik, ez, ez, ez, ez urrengo oroitzapena da ziun ez natu nintzenekoa. Orduan, e, bueno, ba es nintzenean ere e, gogorra, ez, meiretzako hori ere gogorra. E, ba, ba zer pasazen e, kontakzea irengurukuek, eta non negoen, eta nola ningoen konturatzea, ez. Eta horrek e, badena zailago egin zuen, ze azkenean e, baburua oso barran da gorputzaren dinamikarako, eta burua, buruko kolpe horrek e, ba prozesua asko zazaiago bihurtu zuen, trasplantea egin berrian euken eta trasplanteko arazoa asko izan dituelako e, erorketa horren ostean. Baina, bai, nik uste kapitulo hori, gorrena, gorrena, e, nire, nire familiaren zat izan zela, ez? E, eta bat ez zene nire amaren zat, e, ba, momentu hori ikustea, ez? Eta impotentzia ikustea, ni banin, banindu ala, eta in, e, inguruan zugeen, erizainek edo, ez ziote egiten, eta eta, ba, ba berak digazu beharra, ez? Norbait, ez? eh kaso egingo eta ezarte, eta esan mesedes mesedes ikusi nere, nere alaba laba badoa gadoa ez eh uste hori hori berarentzak oso gora izango zela eta bueno nire nere familiarentar une goborrak asko izan dira eh, behar bada horietako bat hori negu ze biakenean jutsena inkontiente Gertatzen, gertatzen ari zenaz, e, ba, opera, operazioaren luze luze joan zen. E, buruko operazioari oso luzea izan zen, eta bani ez negoen, klaro, ni, ni ez negoen konsidente, eta operazio mai batetan negoenik, ez nere bizitza arriskoan zegoenik, e, kampuan zeduenak zekiten hori, ez, beragiltzat izan zen, batez ere gogorra hori. Elordea ipatu dezu. Trasplantea ez aizpa bertan zenuen, baina aizparen naetzen, batera garria. Zer dago nor dago Alemanian? <risa> Alemanian dago bihortzikara garria duen pertsona bat, nirekin betita, betirako lotua egongo dena. Nire mailea, ez urmuina mailea Alemania da. Alemaniako gizon bat, <risa> niri ez urmuña emanzitanean berroa eta biburte zituen, eta darroa eta marquilo zituela esan zidaten. Eta, ba, bere gorondate ez ez? Me trotara ere eta ni ez ezagotu arren. Ez urmuña, bere, ez ...de, ozze, jo eta hori dizen da inola ere eskerto, ez, nazien e, ani hemen beragatik ere banago batezik nago eta eta bueno, ba egia da zieran ba anaiarren artean bilatzen dela bateragarritasuna da baina oso zaila izatu eta nik nire esperan 30 midei fani dekin izango zela ba Azkenean etzen posible izan, ez. Eze, portzentai oso baxoa da, uneko gaita gosteko portzentai -a dago bakarrik e, familian norbait batera garria bihatzeko, eta ba hori ere kolpe bat izanten. <laughs> Zapuztu egintziren or, gure ametsak, e, ze azkenean niri oso politia iruditzen zaidan baita pan nirea izparekin ez urmoina partekatzea, ez. E, bereziagoa izango zela gure harremana sentitzen duen hori alabazen eta, eta badaia ja, berezia ez, baina hori bueno, beste bereziago egiteko egiteko aukera bat zela, baina, bueno, eta horrek ere prozesua zailtzen zuen baita ere ez, ezakintasun egoera batetan sartzen ginen, ez nekien emaia gertuko zen, eta gertzen batzen noizagertuko zen, mm, hospitalet zaldatu behar da neuka, zain, ni momentu hartan nengoen etzik jutazten egiten familian emaile bateragarrik ez da bat zeukazun ez jutazten trasplanteak egiten hospital horretan. Eta horrek ja, ba, pentsa arazizidan komplikazio askoz de jago ekarriko zituen trasplante batia horrekin beharko nio eh. Eta, bueno, ba, azkenean emaile registro batetik aurkitzen handira ezbur muen emaileak, eta Eta gertu zen, eh? e, Alemania hau Eta lagunak egitea kostatu egin zaigu, eh? konflikazioazko izan nituen bere zelulek nire gortzutza onartzeko. Eta nire organoak ez erasutzeko, baina azkenea esaten dut pakean gaudela. <laughs> eta kostatu zaigu bazaigu ere lagunak garela. Gainera, eh, nire odoltaldea ere aldatu egin, eta orain nire emaiaren odoltaldea daukat. Ze, akkenean, ez urmoin trasplante bat, gorputzaren errezete da eta trasplantearen egunari berari ere, zero egunareizen zaio. Berriz asten delako gorputza martxan, eh? ordea izpa aurdun bazetorren bizitza berri bat aizparen sabelean bizitzak aurre hartu behar eriotsari eta hortze indar guztia bilduta aurrera egiteko erabaki alegina bai momentu ura eh, asko acordetenute Ze zidu nengoen, momento hartan, oso larri nengoen. Eh, aparatu pila bat, aparatu pila bat lotuta, makinei lotuta, nire bizitza, bizitza, bizitzen jarraizen uen makinei lotuta nengoelako. Eh, arnaza ere hartzeko gai ez nintzen, ba oraini orain aina ezagunak diren respiradore bat neukan eta bueno, beste hainbat makine biotsak ere biotsak ere itzidan ondo eran zuten. Momentu harta manual ba, virus bat aktibatuta ba immunitate sistema oso ulau duen pertsonei aktibatzen zaiguna eta arriskutsoa dela ba aurrun dauden pertsonetan bazetoan malformazioak sortzitzakelako, eh? Eta aizpak eh bazekien hori, bazekien ezin ginela elkarrekin egon, momentu harreta. Oso gordina jarri zuten medikuek nirego era, hm, mm, ba ezni zela handikaterako esantzieten gurasoei, ni nireuk ere prozesu guztiaren ondoren oso onenkatuta sentitzen nire burua, eh? Ez nintzen gai ikusten gehiago borrokan jarraitzeko, ez? E, anbukatu behar batzen ba, anbukatu zebila honartuan okan kitxo, ez? Naiko sufrimen du pasadenuela, bainik eta bain baineren gurukuek, eta eta, ba, listo. E, egin, genuela, egin behar genuena baino gehiago, eta Eta joan behar da ba, bakean joan konintzela, eh. Eta momentu hartan, ba, ziun nireita sartu zen, bisitan, egun aietako batean, eta, eh, ba, un momentu hartan, ba, negoen erudiezna, erbilo, eh, konsiente-inkonsiente bitartze horretan. Eta, aietak esan zidan, berida, etorri gira, oiana, oiana da nire isa. Eta bera atean zegoen ezan sartu baina atean zegoen eta orduan e, ba, buruak esan zidan lehenengo oltza izan zen pentsatu noen lehenengo aza izan zen izin du hemen egon oianak. ze ari hemen ze ari da egiten hemen horia na izindu hemen egon, hemen, hemen hemen hemen egon alde hemendik ez alde hemendik e, buya egiteko gogoa ketorri zitza kesinen bu jaque edik egin, esinuen itxegin ere egin, zetzuagoan neukanagotik sartuta, ez? Eh? Baina dio zaque zidan badaki hemen ezin duela egon eta hala ere onaino etorri da. Sabelean bizitza bat darama, nire iloa dakar prozesu guzti honetako oparidik ederrena da hori. Bizitza erio gainetik, ez. Eta berak eginduen, mire aizpak eginduen, ba, keinoa hain izan da maitakorra, ez. Hainbezten maitazun erakutsi dit ona etortzearekin eta arriskuan jartzearekin. Ba, merezi duela, merezi duela nik ere, ba, pixka bat gehiago multa gita es, fiska bat geiago eustea, fiska bat geiago borrokatzea eta ehm um, Albalin Madavant bizitza berri horri ongi etorria ematea eta horpegitxo hori ikustea. Eta hori or, or, egin badezaket nahikoa da ez Be, beintzat orraino orraino iristea. Eta um, nikuste horrek emantzi dala handik ateratzeko indarra. Azkenean, ba, ba nirea iztaren eh, egotea ba nirea iztata nahi de hilo, ba, bidean zeterren hilo ba an egotea ba indarra eta eman zidala, ez? Ixkabat gehiago jarraitzeko ixuntasunetik ateratzeko. <tutu> Tia sonari Eta ezagutu zenon erordi, aurpegitxiki ora, aurpegitxiki edarura, eta bi bizitzek eskutik egin dute aurre erazkeneko urteetan, zigurne asko jolastu dezuele, elkarrekin? Bai, asko jolastu dugu, eta uste dut nire maizuare izan dela, <laughs> nire joa, bere begietatik ikasi dut ikasidut, ba, beharren bezala bizitzenez, e, orainari... Horainari garrantzia ematen, kuriositate umen, kuriositatearekin bizitzari begiratzen, ez? E, eta, bai, bueno, e, gaixotasunak berak ere hori ematen dizu, ez? lehentasunak aldatzen dizkizu, eta eta benetan garrantzitsua dena jartzen dizu begibistan, ez? Ikusgai. Eta bai hori eman dit. Espontaneitate <risa> hori, naturaltasun hori, bizitza berriro ere deskubritze hori, ez? Eta, eta elkarrekin egin dugu bidea, eta oraindik ere sentitzen dut gure harremana berezia dela, ez? Momentu hartan ziuko, momentu hartan asizela harreman hori, eta, eta oraindik ere mantentzen dela, ez? Hor sortuzela arteko ba lotura eder bat ba oraindik ere mantentzen dena amak ere esaten dit zuri par egiten dizun moduan ez tio inori par egiten eta <laughs> ba bueno, ilusio, ilusio askorekin hitzen ditut itzoiek es se ba, egia da nik ere ala sentitzen dut mm, ba ba berak e, berak e, aurre egitera eta eta bere eskutik ere ari naizela gauzak ikasten eta barez ere hori, ez? eta momentu chiki politoiek intentsitate handiz bizi eta oroitzen eta egunean egunerokotasunari garrantzia ematen. Etorkizunean hainbeste galdu gabe askotan etorkizunerako planak eginaz galtzen dugu oraina eta gehar zer gertatuko den ezakigu biar ere ez hemen egotea. Orduan, ba, ba bai, e, bere eskutik intentsitatea ondiz, e, elkartzen garenean eta gaur elkartuko bara berritu ere, <laughs> hemen izango dira laska ond baskaltzen, orduan, ba, ba, bai asko disultatzen dut, berarekin asko disultatzen dut eta eta umen izaten laguntzen nau. Eta, eta bueno, ume bat, naizela sentiten dut, Entzur muina trasplantea izaten dugunak, ba, entzur muina egindiguten eguna ere ospatzen dugu urte betetzea bezala. Orduan nik bazazpe urte bestetxe bezitxot, entzur muina trasplantea tukidatenetik, eta eta berak bost orain, eta, ba, bueno, gumean gizan jolasten dugu, eta eta ikasten dugu elkarrez, e, ba, bizitzaren gazi gozo hauetan, e, nola egin jaurre. Ba, guztia biltzen duin paraula hasta la medula liburuak, Corona Borealis argitaletxek argitara emanduenak, El cáncer como aprendizaje de vida, libro solidario a beneficio de la fundación Josep Carreras contra la leucemia. Mm, zer da? Josep Carreras contra la leucemia fundazioa, elordi Ba, Josep Carreras fundazioa... Ogeita urte baino gehiago damazki odol minbiziak ikertzen, eta ez dur muine maileak bilatzen, familian bateragarri tasunik ez dutenei. Familian bateragarri oso gaixo gaixogutxik izaten dute, lau gaixotik iruk ez dute izaten familian inor bateragarririk. Orduan denak... Er horretatik eh, jasotzen dira ez, e, bilatzen dira erregistro horretan. Erregistroi Josep Carreras fundazioak sortu zuen mila be dadala laurogeitamaikagarren urtean estatu mailan. Baina beste munduko zare lotuta dago. Horrek es nahi du, ba, hemengo gaixo batek munduko eedozeinen e urmuina jaso dezakela eta hemengo emaile batek munduko gaixo saldua ez. Josep Carreras berak sortu zuen fundazioa hau, Berak ere leusemia izan ostean. karreraz opera kanta, kantaria da, ez, tenorea, M mundu mailian oso ezaguna izan den pertsona bat da. eta oraindik ere hirurogeita guturte ditu eta eta kontzertuak ematen jarraitzen duena. Aurten nik uste ja esteatokieetaz agurtzen hasi behar dela, eta ordun bagogouko den dituen esteatokietan egingo dituela bakarrik kontzertuak, bat zenonakoa bera. Eta leucemia izan ostean larobe garren amarkada bukaeran, berari trasplantea estatu batuetan egin zioten. Eta konturatu zen, bat hutsune ba bat hemen ez, re, ba hori, ez zegoela ez urmoine maien erresistorik, eta bat trasplantea ba, bat behar zuen norbaitek, bat erazuak izan zitzetzen dirurik ez bat zuen ba, transplante lortzeko. Eta berak ezaten duen bezala, ba, eikerkuntzari bueltatu nahi izan dio, ba, berari eman dio guztia ez. Azkenean laroge garen amarkaban pronostiko asko zokerragoa zeukan gaixotasun bat da, eta berak hortik ateratzea lortu zuen. Bera, ezagutzeko ere aukera izan nuen 2000 eta fundazioak zundazioak hogeita mar urte bete zituenean, eta berarekin elkarrezketa eta sola bat izateko aukera izan nuen. Eta oso eskuzadaleko pertsona dela eduritzen zait. Berak berakera bakizezakeen kontzertu pare bat ematea e, basolidarioak izango zirenak, baina azkenean e, fundazio oso bat sortu zuen, ez izugarrizko indarra duen fundazio bat, eta fundazionek e, Ikerkuntzarako institutu bat ere sortu du, leuzenia eta odoleko minbizien inguruan, ba, Europako lehenengo Ikerkuntza zentrua da, eta hurra ere bisitatu nuen, eta esan zidean ikerlari batek azkenean e, odol minbizietako zendabidea bilatzen denean, hortika or aurkituko dela beste minbizimota guztiak zendatzeko giltza ere, ez? Eta, eta bueno, nik, e, ba, fundazio honi ere bizia zordio dela sentitzen dut, beraiek nire zurmunia bilatu dutelako, eta baita, ogeita urte baino gehiago dara matzalatelako egin eta, ba, estadistikak ere, hobetu dituztelako, ez? E, ilkortasun tasa hori, ba, Ez delako orain lehen bezalakoa, e, eta, eta hori guztia berai esker da. Orduan, ba, horregatik egin nahi izan dut liburu hau ere solidarioa. Azkenean, ba, ikerkuntza delako bidea. Nik uste dute horrelako prozesuak bizitzaten dugun guztiok badak egula ze garrantzik duten ba, ikerketek, ez? Eta azkenean, sendabideak eta tratamendu hobeagoak, ikerketetatik etorriko direla eta horiek bultzatu behar direla ba, edo nola, ez. Orduan, ba, ba nik ban ere mere ere uzina inuk ere, ez? E, hortan eta liburu honekin ba hortik ba, ateratzen dena ba Ora arte, begira, eh, ni liburuak abenduan izan nuen, eta egia da liburu dendetan urtarrietik aurrera jarri dela, urtarrilen 12 aurrera jarri dela salgai, baina nin liburuak lehenago nituenez, ba egin ditut eh, Lasteako liburu azoka izanitzen eta egin ditut orkestenak eta ilabetean 2500 euro lortu ditugu fundazioerako. Orduan e, Ba, laska asko bolkatu da, laska hori eskerrak emateko <laughs> ere beharra sentitzen dut, asko liburu asko saldu dira hemen, eta ba, liburu hori erosi duten guztien lortu da zifra hori edukitzea ez, eta eta... Beharbatada ez la kantitatea hondia, iker, ikerkuntzako oso garestia bai dira, baina, bueno, zerbait egingo du eta oraindik ere salmenta jarraitzen du, asti berria da, ez? Liburu dendetan saltzen eta espero dezagun ba kantitatea hondia joatea. Ba, ikerkuntza horiei bidea eginez joateko, ez? Ze oraindik gauzemiat tipo asko daude. Mot askotako kolauzemia daude eta batzuek beste batzuek baino pronostiko gehagoa izaten dute baina bueno ba denentzaren ordu ber dira senda gaiak, ez? eta senda bideak eta bueno, ba lan horretan ere nik egin da ingoen. Nerea, ze azkenean ni ere bisirik banago, ba ba bai zer karrerasek <laughs> asko, fundazio horrek asko ikertu duelako da, eta mundu mailan ere ikerketa asko eraman direlako. Eta tratamentuak ditugulako, eta baita osasun sistema publiko bat, ba hori ba posible egiten duena, ez? Azkenean, eh, nindizia gaixo guztientzat berdina da, baina, baina aurrera ateratzeko moduak ez dira berdinak hemen, edo estatu batuetan, edo afrikan, ez? sistema publiko sendo bat izatea osasun sistema publiko sendo bat izatea oso garrantzitsua da gaixotasun hauetan ze bestela oso garestiak dira eta eta herrialde guztietan ez dago aukera hori beraz non bizitzaren edo non jaiozaren ere garrantzitsua da horrelako gaixotasun bati aurre giteko eta hori horrek pena handia ematen ditu niri ze denak edukidearkoren ...genitus que es aukera, berdiniak... ...gayxotasun, horrelaco, gayxotasun... ...baten aburrean. Mi mascarilla era blanca... ...como la luz de los fluorescentes... ...que recorría con la mirada... ...mientras empujaban mi camilla... ...hacia la sala del procedimiento. Estaba nerviosa... ...ante una prueba para mí desconocida... ...pero traté de controlar mi inquietud... ...tarareando... ...la primera canción... ...que me vino a la cabeza... con solo mira que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar sé que las ventanas se pueden abrir cambiar el aire de pe Te ayudara, vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón imparable hasta la medula. Elordi Garzia inzaustik idatzeriko liburu eder eta gogorra. Besarkatzen badezu, besarkatuko zailu. Mejor tentar, zehade jarte intentar, aunque jabe, eno es tan fácil empezar. Leucemiaren Kontrako Josep Carreras Fundazioaren Aldeko Liburu Solidarioa Corona Borealis Argitaletxeak argitaratu duena. Minbizia bera da bizitzaren ikasbide imparable hasta lamedula liburu esku artean hartzen badezu Bizitzaren ikasbidean ehingo dituzu pausoak aurrera Elordi Garzian sausti, mi esker, mi esker eta mi esker ni esker zuei eh? irati eta ekaitz saio hau eskaintzeagatik eta benetan ze ederra egin du zuen musika benetan iritsi zait liburua irakurri duzuela nabari da liburuko hainbat eta hainbat kanta jarri dituzue eta azken hau esperantza eta bilotsari zuzentutakoa eta hori da liburuak transmititu nahi duena ez bihotzetik idatzitakoa esperantzari begira Be zarka da esto bat eta egun polita pasa? Illo bat a familiaren artean inguru andituzola jolasean. Mi esker, egun ona zuek ere pasa. Que Inta la cara, Imparable hasta la médula. Elordi García Insosti. eta gaur begiak malkotan ditugula. Ekaitz emozioz beteriko tarteak bizizan ditugu. Ikaragarria, ligure irakurtzen izugarri dut eta elkarrizketa entzuten eta elordiren ausnarketak eta bizipenak entzuten berdin edoare gehiago. Esatela indoan eskerrak irratiaztela telebista eta gure begi begibustiak ez direla ikusten, baina ez dut hori esango Kontatu egingo dut, negarrez gaudela, eta hori dela ederra, eta ikusi egin behar dela, ez? Emozionatzen garela liburuak irakurriz, emozionatzen garela bizi, esperientziak, entzun eta partekatuz, eta emozionatu egiten garela, ahotsak korapiatuz, irratibidez. Baik, eta hori ere sane egin behar da, eta egin behar da, malkoek ere edertzen gaituztelako. Baik, usta baitiaztela, gure begiak, malgoa Gaurko hau ze, opariedar bat guretzat, opariedar bat zuentzat. Urrengoan gehiago eta urrengoan ere bizitzari helduko diogu, besarka da estu batekin, urrengoan beste liburu bat. Bi mila eta goita bat bukaeran argia ikusi duena honek ere. Eta lain agirreren eskutik datorkiguna, guna. Karena. Hori guztia datorren erunbatean. Itakan, bitartean. Izan, zorion txu. <tuselotik>